Det skedde ofta massaker i samband med slag och träffningar. Trupperna löpte då amok och vägrade helt sonika att ta fångar. Man tycks ibland ha gripits av ett vilt rus under striden. Och när det sedan var dags att hålla upp och börja ta fångar fortsatte man att dräpa av bara farten. Ofta verkade det helt enkelt ha handlat om en törst efter händ. Man talar om det som förbittring eller revanche. Det ryska fälttåget hade till yttermera visso blivit allt mer fult, fegt och smutsigt. Och olika typer av övergrepp blev allt vanligare på båda sidor. Vid Hall hade svenskarna massakrerat nästan samtliga ryssar som försökt ge sig. Efter slaget yrkade dessutom en del officerare på att man skulle slå ihjäl de få fångar man trots allt tagit då de ansåg att vaktandet av dessa bara slet onödigt på manskapet. Vid striden vid Dabraje dödades också fångar. En hög svensk officer hade gett en rysk överstelöjtnant pardon för att försöka få information ur honom, men en finsk knäck trusade fram och skrek Inte kvarter, herre! det slaget, goa herre! och drev sin värja rakt igenom den försvarslöse mannen. Om man söker vaska fram vilken syn krigarna hade på sin fiende kan bilden verka motsägelsefull. Även om fienskapens stundtals verkar ha svämmat över alla bittra breddar så fanns det även tendenser i motsatt riktning. I regel var nog förhållandet mellan officerare på olika sidor bättre än förhållandet mellan de olika armernas manskap. Vissa ansåg att det inte gick att låta gemensamt folk från olika sidor av frontlinjen mötas under stillstånd då de var benägna till slagsmål. Det var något annorlunda för befälen. Att skaffa sig vänner på motståndarsidan var alls ingen omöjlighet. Officerare kunde ses under belevade former för artigt pladder i ingenmansland, gemensamma middagar eller utbyte av gåvor. Den chevalrödska förfiningen kunde följa med ända in på de rökiga slagfälten. Bilden av fienden var en annan än vår. Det antyds av sådant som att man kunde låna ut läkare till varandra, ge motståndarna förfriskningar eller till och med bedriva handel över frontlinjerna. Befälet hade i regel något som soldaterna saknade en möjlighet till kommunikation. Genom att de för det mesta kunde samma språk, tyska eller franska. De hade även en naturlig beröringspunkt i sin klass. De allra flesta var adelsmän. De hade dessutom en stor värdegemenskap i sin militära professionalism. De var alla i en eller annan betydelse ett slags legoknäktar. Parentes Denna militära tradition av professionell gemenskap över frontlinjerna levde kvar mycket länge. Som ett berömt exempel kan man nämna fraterniseringen på västfronten julen 1914. Denna händelse har gärna tolkats som ett utslag av kärlek mellan folken och spirande pacifism, men var lika mycket ett högst traditionellt uttryck för officerarnas enkla yrkesmässiga gemenskap. Slut parentes.